Onda izela saioan, Euskal Kultur erakundearen gora berakaratun atakaipatuko ditugu orai aktualitatea aberatza baitu, ikastorte sasoinunen bururatzean. Gurekin dugu pantxotxegoen, ongi zidea, ongi togizuri? Bai, ongi eto hi mireskeek, bai. Buon, orduan zer aniskugauza, eh, la aktualitatea beratsa dugula, orduan lehenik aipatuko dugu, joan uh, asteburian azteburian uh, irudimina lehiaketarene maitzak, jakinarazi si dituzue eta xaristatu dituzue jendeak. Buon, lehenik uh, orgoitarazten dugu, bihitza zaxzen egiteko, lehiaketa hoktan, pantxo. Bai, beraz, irudimena uh, lehiak eta hokta, mor naiko zen, proposatzen gintuen behatzi soinu, eta hori soinumapa.netetik hartu soinu berezi batzuk, dihan baziren gai ezberdina, dantza, iauteria, jantza, pilota eta abak, eta behatzi soinu horietarik, uh, jendek bazuten uh, edo irudiak egiten altzituzten, soxen altzituzten, edo beste soinu bat ere soxen altzuten, edo testu bat idatzi, beraz, hiru aukera horiek ziren, beraz egan ezake eskua literaturaren eta grafismoaren eta i, soinuaren inguruko lehiak eta bat dela. Eta hor e, e, hiutan oita hamak bat lan aurkestuak izan dira e, eta biztan dena xari e, batzu eman ditugu joan den lahun batean askue fundazioaren batera, zerren partei ditzen egiten dugu beraiekin, hori bilbon egin dugu eskua etxea deitu egoitzan. E, zer parte hartzia nolakoa izan da? Mantentzen da? edo nola izan, ba, urtean, ba, izan da. Bai gandan uztian, bai gandan uztian emaitza aldetik eh, kalitate kalitatea hobetu dela, eh, beresiki eh, soinu, soinuak hipadzen eh, direlarik, biziki soinu interesgarriak eh, orkestuak izan dira, eh, baita ere eh, irudi eta, eta testuen aldetikena beresiki soinuak sinestia eh, beratsak izan dira eta hor eh, eh, irabazlea eh, ak zekotan, egan eh, behar da uh -huh. ere, buskat, orekatua zela ipar aldearen eta ego aldearen artian, eta bereziki ipar aldeko parte hartzia ona izan dela, eh, konparatu jende gutiago dugula hemen, eta beraz, uh -huh. parte hartzia biziki ona izan da, eta eh, on ondorioetan ere, egan behar da, eh, ipar hiru beraz irabazle ukan ditugula irudiak eh, sailean eh, Loranz eh, etxe suri askainekoa, eh, ur kiribil deitu eh, irudi bat egin baitu, gero soinu aldetik bigarren saria ukandu Mikel Perezek uh, aetzekoak akorriuz deitu obhaba, obhabaten zat, eta testuarentzat zat bigarren saria lortu du magi zubeldiak, zibrutarak, bihotz burdindua uh, testu bizeki edegaren zat, eta beraz, uh, erganezake, bai iparaldeko eta bai hegoaldeko irabazleak ukanditukula sari uh, lehiak eta hortan. Horri da. Beraz, uh, biztan dena, idudimena lehiak eta hoktako obrake maitzak ikusten al eta entzuten aldirela Euskal Kultúr herakundearen webgunia, na? Hori da, hori da, interesgarria ere, bai soinuak eta bai testoguziak eta eta irudiak ikusgai dira ekae.org e, atarian, irudimena e, lehiak eta sakzen marimazira, hor dituzu denak, eta, eta hor, hori da beti interesgarria da, atxikitzea, gure artxiboetan atxikitzea, urte-zurte eginak izan diren lanak, e, soinuak, irudiak eta, e, e, eta testuak. Eta irudi demena leaketa horrekin batean, uh, artista batzu bideratzen diuzez esesegi da du leaketa horgeek. Eh? Banik uste dut, lehenik uh, bapateko bat den, eh? eta mm. denek errandokuten bezala, uh, mande segun, uh, idazlek, bon, uh, uh, ikusi dute parada hori, eta bere ala idatzi dute testu bat adibidez, maizizu edo inigo legor buruk, biziki, um, biziki testu edera egindu ere bera, berxu batzu ziren, munduaren zilboha izenekoa, eta beraz, bapateko bat da, beren gero egia da, holako uh, lehiak eta baten parteak bon emeia maiten du ere lehenik ikustia bestekere zelan egiten duten, soinua zuzen so, soinu, soinu egin utzenek hori indute, ikusi dute eska bestekere ze soinu mota egin duten, egin duten eta sorkuntza uh, lan bat egin dute, egin dute bapateko sorkuntza lan bat da, da tudari ges, holako ekimen bat zu, em, em, em, em, emaiten dutela ere mm -hmm. segitzeko eta ujonako joiteko, ora beraz abiapondu bat dezala da, ah. bapateko lan bat bezala da, baina horrek e, indar bat emaiten du ere aintzinera eta ujonako joiteko. Eta preseski soinu Usailean Saristatua izan den Mikkel Pérez a jaren soinu zatia, dauzo gaurai eskaintzen, Aquarius. Exukoen dugu gureko bit ondaiz iira saioan eta joa aintzina, beste aipaldi batekin, aldi iuntan eskualkultur gerakundeak gaskoinak eta eskualdunak uztartzen ditu. Bai, ordean hori uh, uh, bigarren urtia da egiten dugula Aingelun bada bizpairu urteuntan, uh, hitzaren arteak deitu deitu festivala, hori beti ekainar iragaiten dena, Joanen urtian lan beresi bat egin zuen Itxarobordak, ziren hor landu zuen ikusgarri bat bere uh, poesia batzuetarik abiatu talde batekin sorkuntza bat egin zuen, beraz e, erdi e, poesia erdi musika, eta hor egonaldi bat egin zuen jaz e, e, itxarobordak eta beste okzitandak musikari musikari batzuek. Eta hor e, aurten e, proposatu dugu e, ekitataldiska berezi bat igandearekin zeren festivalir hori eekainaren seietik hemez okzira arte irauten du. proposatu dugu preseski lotzea e, berxularitza eta kantu eta musika eta hor, eh, konkretuki helduden eh, igandean beraz, hama bostean, eh, igande goizarekin, eh, abiatuko dira artistak kintau eh, merkatutik, eta hor, eh, hor merkatutik abiatuta gero kintau gela horren terrazara joanen dira, eta hor eh, harik eta berezibat izanen da hori izanen dira bi artista beraz, oksitandar eh, Lucy Longe, Simon, Gio eh, horiek beraz, bi artista oksitandar dira, eta horiek Eginen dituzten kantuta musikeri ergantzunen diete sustraikolina eta hoeii bagoso bi bersulariek. Beraz izanen da, halako bersurarek entzunan dituzte beraien kantuta musikak eta, etakat ohiarzuun bezala bersuak emanen dituzte. Eta ainzin boxka bat zaing geun baden ere e, publiko esberdina gobilduko den agian e, ekitaldi hortarat. E, aipatuko dugu ere bizpairu bost pase bos, bos, minuz zehden berxularitza, eh? eta gero hoktari landa, beraz izanen da, harik hori, e, guti gora bera, behoita amak bat dinuta iraunen duena, hogere kurutzatze bat izanen da, bai musikarien eta berxularien aktien. Hau egan bezala, ste burgu huntako itzordua, manes goien etxe kultur etxearekin batean ere, antolatzen den, ekitaldi bat? Bai, dudarik abeta, azik askuina, eta manes goien etxearekin eramaiten duguna, eta biztan dena, hain geluko udal etxearekin hala gaskoinak eta eskualdunak elgarrekin eta hala kantu bertzutaik aldi juntan danzarekin bururatuko dugu gure e, solasaldia aviatuak baiziste dordoña eskualderat eskualkultur erakundearekin batean eta dantzari sonbaitzuekin Bai hor, egin dugu, e, hitzak benbat izenpetu du eskual kultur erakundea, Dordoniako kultura agentziarekin hori nahiko e, egitura hondibada e, Dordonian, eta egiten dute, prezeski, beraiek ere, ekitaldi berezi bat ekainaren amabitik, amabostera, ba, oksitaniako, hizkuntzaren eta kulturaren aldeko e, festival bat, e, perigo onduan, burdei e, batian paradz izena duena. Eta guk, partedetza horren barnean, proposatu ditugu e, eskoa legitik, dantza taldeak harat joan ju, ju, ditezen, ordean lehenik uh, elirale kompainiak uh, eskainiko du ninikai ikusgarria uh, ostegunean, eta gero hortari landa aste buruarekin, izanen da lehenik uh, traberse kompainia, gori misel tegeren uh, kompainia da, hiru zitroen lurotzean ikusgarria emanen dute, gero etorkizuna konzeptuak horrek emanen du jabel jauna ikusgarria, eta gero uh, aste buru hortan izanen da ere, uh, oroitzenai, imizelterrek eta egin zuen uh, uh, ikusgahi batetik ateratu filma bat uh, erakutsia izanen da, eta bururatzeko uh, jose goienetxek uh, idebeko beraz lehendakariak mintsaldi bat eginen du buruzko, beraz, uh, uh, bat eskual dantzari buruzko mintsaldi bat, beraz egen ezake gertakari andan bat izanen dela eskual kulturak lekubat ukanen duela ere festibar hoktan beraz dordonian. Hori da eh urte guztiz badira hola eskoletik uh, kampo hordezkaritza batzu joiten uh, egiten direnaka Ba nik gustetu dut tentsiatzen ...kultura joan behar duela, beraz biztadena lehenik hemen behar duela oinagitu eta, eta sustraitu, baina gero eh, eskoal egitik kanpo ere ezagutara zi behar dela, eta hor hasigira urten eh, akitaniarekin lan berezi bat egin dugu. Duela hilabete batzu, zononen eh, hor, logoxedo palmer eh, egitura ondi mm. batean batzu egin ditugu, eta hor segitzen dugu eh, dordoniarekin, eta espero dut eh, partaietza horiek oraino indartuko ditugula, eta eh, ondoko urtetan ere egitenalko ditugula ora koikita aldi batzu partaidetzak i Euskal Iratietan, honda iziela eman segan izeneko soinu sohkuntza dauzo eguk hor eskaini, beti irudimena lehiaketan saristatua eta lehen txaria okanduen aitor, epaitor, andoindararen sohkuntza, dugu hemen entzun, segan izenekoa, segaren sohkatzak ateratzen duen soinu inari harturik eginiko sohkuntza berak dion bezala. Boazena intzina, panxoetxo goen, Euskal Kultur erakundeak nola bururatzen du uh ikastokte sasoin haua. Ba, hanik uste dut, e, bon, lehenik gu gure biltzak nagusia udola guti egindugu, bo, pozikinen e, bon, jendetza hondia bildu beita e, hiri buru, behinan gu hor gira, bereziki ikusten da ainitz ikusgarri eta beraz, ainitz elkartek, ainitz artistek lan egiten dutela. Eta hori da, guetako garrantzitsuna gu hor laguntzeko, horien ahalbezen bat, eta beraz e, oaxen gira, urte aberatsa aberatsai izan dela, eta segitu behar dela, bari emadakigu ere, bon, joanago eta gehiago um, keskak ere baditugu, mugak baditugu, eta ere ahalbide alde, eh, aldetik ere, bera bon, ni pentsatzen dut eh, saiatzen bagira ere, den horrek estu egin behar ditugu indartu gure ahalbidea, baina eh, pentsatzen dut ere joanago eta gehiago partaidetza horien bitartez eh, bide, bide berri batzu ere urratzen alditugula, eta gure gure eskoalkultura, bai hemen eskoalehi, hemen eskoalehietik kanpo ere edartzen aldugula, beraz nahiko baiko gani egealista baniz ere eta beti lan egin behar bari ere beti hobetzeko egiten dugun lana eta denekin egiten dugun lana Uda hontako itzordu bate maitekotan zoen liteike, Pantxo? Ba horria nik uste dut ainitz ainitzi zurto bat diren uda uh, hontan ainitis festival badira biztanera eskualegia zuzenean zuzenean festivala uh, hortz eduko uh, aukten urte uh, bisiki aberatsa izan da ere pastorala aldetik eh? uh, i, Lehenik uh, i lenik um, beraz pastorala hori ikusi dugu bisiki pastorala edega beste bat ere gandainen badugu udauntan, hontan eta aintzin biztan dena baiona badugu uh, beste beste pastorala bat eh? Pastoral Hiritar pastorala izendatua izan dena hori ekainaren bururatzean dena ere beraz, ipentsatzuntua, adibidez eh, hori ere sorpresabatzu ukanen ditugula zerren gai aldetik, puhiskabat eh, mehategietako edo, edo, edo burdin ola, oletako puhiskat langileen eh, historia kondatzen duen pastorala bat izanen da, itxaro bordak idatzia eta eta beraz bon, niko aktabendatzen dut ere kurios niz dene bezala pastorala, pastorala horren ikustia ere eta xartzerako beste bat galdeitiko tan zoen liteike eta ikide de Biziki ki karga tota ta quero ikus ditu txartzia bana ba, ba, bana badakit badirela anitz anitz ikusgarri bidian direna berezeki dantza dantza ikusgarri batzu ere hor direnak eta musika eh, musika ekitaldiak ere beraz eh, eh, pentsatzen du lehenik uda hontsak goza dezagun badugu egiteko eta gero pentsatzen uxartziane trenpo hondian izanen girela denak ba uda hon, bakantza on edo uda hon, guzieri eta euskal kulturako nerabire eta Tam mid d